І зрештою зуміли вирватися з хижих лап степовиків. Знову відбули подорож степом серед хижих звірів та отруєних гадів. І вони вдома. А як зустрічає їх громада? Замість того, щоб гідно вшанувати звитяжців, дати їм спочинок, звільнивши від польових робіт, а потім перевести в особливий стан воїнів, як таких, що вже мають бойовий досвід, їм ставлять дурне запитання. Де, мовляв, коні хлопці? Ну, По-перше, вони вже давно не хлопці, а досвідчені мужі, хоча ще й не одружені. По-друге, вони детально розповіли, чому зазнали невдачі. А по-третє, коні там, Усе це було роз'яснено раді старішин, вождеві рум-і та віддонові ошу. Але ті, замість прийняти ранову пропозицію спорядити ще одну, потужнішу виправу за кіньми, вилеїли їх за марну трату гарячого літнього часу і звеліли брати серпи і йти в поле. Ну де правда? Але це ще не все. Коли Ран повернувся до своєї хати, то після того, як був скупаний гарячою водою в цибрі із зіллями, нагодований домашньою їжею, заснув. А коли прокинувся, найперше запитав маму про Еду і сказав, що після жнив хоче з нею одружитися. Мама, замість зрадіти, повелася дивно, відвела погляд і вийшла з хати. Ран майже все зрозумів, але не хотів собі в цьому зізнаватися. Може, мама просто заклопотана? Може, не дочула? Може... Але підлий той, що у ньому, зловтішно вишкірився. Так, так, так. Треба було не швендяти степами і... Що і? Ран вибіг з хати і запитав маму. Що? «Вона... вона одружилася з куном, ране!» «Чому? Адже ще жнива тривають!» «Старіші не звеліли, щоб молоді люди одружувалися частіше, бо в нас дуже діти вмирають!» «Вона вже вагітна? Хто знає, Ще не помітно!» «Я заберу її від куна!» «Але ж звичай це забороняє ране!» «Я плював на такі звичаї!» – вигукнув Ран, для чого схопив свій мідний кінжал і побіг до хати, де жив куніврід. рід. На нещастя, вдома був лише нещодавно одружений чоловік-кун. Його Рана ровесник і товариш по очоловіченню. Він вставляв кремінні пластинки у дерев'яні серпи. «Де Еда?» – вигукнув Ран. «Рана, це ти?» – насторожено промовив кун. «Що ти хотів?» «Де Еда?» – ще раз роздратовано вигукнув Ран. «Ти запитуєш, де моя дружина, Ране? А тобі що до того?» «Вона не твоя», – сказав Ран. «Я прийшов її забрати, бо я мав з нею одружитись. А ти, підло, скористався тим, що я ходив у воєнний похід і вкрав у мене Еду». Ранне, засміявся кун, про що ти говориш? Який воєнний похід. Ви просто заблукали у степу, і ваше щастя, що відун уж провів ритуал пошуку, і вас знайшли, а то б з'їли вас волки, навіть кісток не залишилося б. А еда вже моя дружина, і з нею дуже солодко. Ран блискавично уявив собі, як цей плюгавець кун лягає на Еду, на його Еду, і, вихопивши за пояса кінжал, ударив поганця в живіт. А поза як великому мисливцеві Ранові дотепер ще людей різати не доводилося, удар вийшов не прямий, а дотичний. Останньої миті Ранова рука здригнулася, і замість розпороти тому живота він лише порізав шкіру. Але й цього було досить, щоб кун із криками «Гвалт! Ріжуть! Убивають!» побіг городищем до Вічового Майдану. Ран перелякався. Він не знав, що робити. Лише сторопіло дивився, як леза скрапує кров. Людська кров, яку він ран уже пролив. «Що тепер буде?» Прибіг сам вождь рум і з чоловіками. Вони, побачивши цього людину вбивцю зі скривавленим кинджалом у руці, приготувалися до тяжких бойових дій. Цей бахур набрався у степу диких звичок і став дуже небезпечним. Бо у їхній громаді останній раз люди різалися ще. Кремінними ножами, тоді, коли найстарший чоловік городища, радний Дук І, був маленьким хлопчиком. Двоє мисливців не поділили оленя чи роги. А тепер ось таке сталося. Доки вождь Рум І зібрався вступити в переговори із Зарізякою, щоб той здався по-доброму, один із чоловіків підкрався ззаду і гепнув Рана, який не чинив жодного опору, дубцем по голові. Потім вони зв'язали різуна і віднесли в в'язницю. Там Ран прийшов до тями і попросив води. Вартові його розв'язали, дали води і білу платинку прив'язати розбиту голову. Наступного дня зранку зібралася рада громади судити вбивцю. За давніми законами людей бика, за смерть належала смерть. Але поза як потерпілий кун не вмер і навіть не був серйозно поранений, лише шкіра розрізана і вже перев'язана з травами почала гоїтися, то зверхники громади достеменно не знали, як бути. Скарати рана на горло ніби нема за що, бо кун живий і вже навіть здоровий. Не покарати того, хто як не замах на людське життя, підірвати підвали непорядку, на якому тримається здавна лад і спокій громади. Сиділи ліпші люди у громадській хаті і думали. «Хто що скаже на це, ліпші?» – запросив вождь до слова. Нарешті дозрів старішина Дук І. Вигнати його з громади. Хай іде собі в Степ, туди, де він навчився піднімати ножа на живу людину.